Hej Leisa og velkommen til du lytter til et audiobook af Nikolaj Gidion. Welcome, you're listening to an audiobook by Nikolaj Gidion. Audiobook is a service which allows you to record sound and upload and share with contacts via the internet. For more information go to audiobook.fm. Audiobook er en tjeneste som giver mulighed for at optage og dele lyd via internettet. For mere information gå til audiobook.fm. Der kan sikkert siges meget om den danske salgsmæske. Mit forhold til den er på mange måder at sammenligne med mit forhold til 12skat, som regel præget af stiltigende og høflig afstand, men jo nu er og da også af uundgåelige møder, der ofte er præget af en for mit vedkommende svært skjult forstemthed over den udefrakommende anmæsende adfærd. Der er dog undtagelser. Der er nemlig nogle salmer, som ikke er så snævre og tidsbundne i deres pådudten af idéer, så de ikke viser sig stort væsensforskellige fra omvandrende vagtundsprædikanter men derimod lukker op for en sluse, der får det til at vælge ind med indsigt, der må antages at være lige så rigtigt til alle tider og for alle mennesker i alle kulturer, desuagter deres religiøse observans eller mangel på samme. En sådan salme er dejlig af jorden. Den er mest dels henvist til december måned, og opfattes vel af de fleste som en julesalme, givetvis fordi, der i tredje og sidste vers er en henvisning til andet kapitel i evangeliet ifølge den hellige Lukas, hvor det lyder, at den himmelske Hær af engle henvender sig til markens hyrder med de glade tider om, at mennesket med god grund kan fryde sig, til den evige frelser er født. Den er skrevet af den danske salmedigter B.S. Ingemand i 1850, og melodien er af en mand med navn slæsisk i det 18. århundrede. Teksten lyder således. Dejlig er jorden, prægtig er Guds himmel, skøn er sjælenes pilgrimsgang. Gennem de farverer, riger på jorden, går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters gang. Aldrig forstummer tonen fra himlen i sjælens glade pilgrimsang. Englende sangen. Først for markens hyrter, skønt fra sjæl til sjæl, det lød. Fred over jorden, menneskefrydder, os er en evig fød. Det tidløse ved salmen, og det, der gør, at den fremstår som værende altomfattende, opstår i spændet mellem de to sidste vers, hvor det siges, at et hvert menneske har en iboende tone fra himlen, en grundtone, der løber som en rød tråd gennem hele menneskeslægten og som samtidig har lytt i englenes sang. Sangen om den evige fralsers fødsel og indtræden i menneskeslægten, Må ved denne indre tone nu altså bliver en ydre virkelighed, således at de to dimensioner nu står og spejler hinanden i en evig kosmisk vekselsang eller genlyd, der strækker sig fra før The Big Bang til hinsides verdens ende. Selv nyere teorier om parallelle universer, multiversteorien, lader denne salme sig altså ikke anfægte af, og deri består dens kvalitet. At melodien, som måske ikke er den bedste, den minder mest af alt om en forkølet vuggevise, det kan man faktisk leve med. Og der findes faktisk hederlige forsøg på at levere den. For eksempel har Akademisk Kor Aarhus lavet et arrangement, som er ret godt, og det afslutter jeg dette buge med. Tak for medlyt, og på